Benvinguts amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal... ...de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui amb el nostre informatiu, entre d'altres qüestions... ...parlem de la presentació del llibre El crit... ...que té lloc a les 7 de la tarda del dia d'avui... ...a la Biblioteca Municipal, amb la seva autora Blanca Busquets... I ...també amb la presència d'en Guillanta Ribes... ...llibreter i activista cultural, amb la Blanca Bosquets ...en parla Romén Herrant. També parlem en el dia d'avui amb el nostre informatiu... ...amb la regidora de l'Ajuntament de Palafrugell d'Educació... Mònica Alcalà, perquè els joves de secundària de Parla podran alertar dels casos d'assetjament escolar, però també de ciberbullying, de pastores de conducta alimentària, violència de gènere, etc, a través d'un app instal·lat al mòbil que es diu Bresol. Aquestes són algunes de les informacions que avui també, i també recuperarem les paraules de Sònia Planes a la nostra emissora, parlant dels cursos de formació que organitza l'IPEPA, perquè en tenim dos, un que comença avui març, un altre demà dimecres, i uns altres que venen a darrere. Des de l'espai, empresa i emprenedoria, recuperarem les paraules de la Sònia Planes amb en Rubén Arranza, de fa uns dies, en el qual parlava de, precisament d'aquests cursos. I amb notícies de Caire Comarcal, avui des de begur i també des de Calonja, tancarem per al dia d'avui el nostre servei de notícies. Benvinguts i benvingudes. Comencem. Efectivament, comencem ara mateix el nostre informatiu i ho fem parlant de la presentació d'un llibre que té lloc avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafroger i la presentació del llibre amb l'autora, com sempre. És el llibre El crit, editat per Proa, que ha passat 2019, de Blanca Bosquets amb Guillem Terribes, llibreter i activista cultural. Amb la Blanca Bosquets nosaltres n'hem parlat a la nostra emissora i això és el que anem a escoltar amb els propers minuts. La informació sobre el seu llibre i sobre aquest acte del dia d'avui. Seguim a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. A les 7 de la tarda tindrem la presentació del darrer llibre de la nostra col·laboradora que tindrem avui amb nosaltres, en aquest cas a la Blanca Busquets i Oliu. Bona tarda, Blanca. Bona tarda, gràcies per convidar-me per voler parlar amb mi. Sí, aquesta conversa que mantindrem en tu al voltant d'aquesta darrera novel·la, El crit, una novel·la que s'emmarca doncs, o comença a partir de, dels atentats de, de l'agost de, del 2017 a Barcelona. Blanca, què va sorgir primer? La idea d'intentar fer una novel·la al voltant doncs, de, de fets excepcionals que ocorreguessin en el país o aquests fets de, de, de l'agost i després els que van venir conseqüentment a partir del 2017 doncs, et van fer... Ostres, això s'ha d'escriure. De, uh -huh. sí, més el segon que el primer. És a dir, jo de no, no, primera no podia vaticinar fets excepcionals. Uh -huh. Segona... Uh... Segona, jo no, no, no, no, no sóc una escriptora ni política ni de fets excepcionals, vull dir que no he anat a novel·lar res que hagués passat, eh, vull dir, res polític, i, i ni res, evidentment, de, de, de, dels atemptats, ni res de tot això. Eh, o sigui que, diguéssim, que m'ho vaig trobar fet. Mm -hmm. però, eh, però sí que és veritat que jo estava jo estava uh, pensant en la possibilitat de situar personatges, de fer aquesta roda, uh, aquesta roda que ja havia fet a tren a Puigcerdà, de personatges que un estava amb l'altre, mm -hmm. però uh, l'havia fet, però uh, a tren a Puigcerdà cada un es tocava amb l'altre d'una manera... Bueno, d'una manera diferent, diguéssim, no tenia res a veure amb sexe. Aquesta passen tots pel llit, diguéssim, no? És un, l'altre, l'altre, l'altre, l'altre, és aquesta vena de roda. Tenia aquesta idea i també tenia la idea de centrar-ho en... vull dir, de posar-hi de fons alguna mena de, de, de, de fet o d'acte de, o, de, o del que fos és igual, un decorat que fos així com una mica... Uh, fora de sèrie, que si estigués passant alguna cosa fora de sèrie, alguna mena de catàstrofe, alguna mena de cosa, però tampoc sóc escriptora de ciència-ficció, així que ho tenia complicat. Fins que tot d'una, doncs, van passar els, els adaptats. I uh, passar els, uh, el 17 d'agost, uh -huh. vaig dir, ostres, em molt de greu, però m'ho han posat en safata. Uh, aquí tinc el rerefons que volia. I llavors vaig començar a escriure... Vull dir que jo, ni a l'1 d'octubre, ni a la tardor aquella, no hi pensava gens. És a dir, no, no, no, no, no tenia cap interès. O sí que pensava com a persona, però no com a escriptora, no com a la novel·la. No que et pogués donar tants de fruits, no? En aquest cas, no, per escriure... No, no, no. no, no. Primer, llavors vaig escriure eh, el capítol aquest, el, el primer, eh, el del... De, el dels de, atemptats, mm -hmm. eh, el que fa referència a aquesta pobra dona que els ha viscut i que no pot explicar que els ha viscut, mm -hmm. mm, per raons que no explicarem, sí. I, i, i llavors vaig pensar, ep, que això perquè llavors està escalfant molt l'ambient, això de l'1 d'octubre promet, o sigui, si vol ser una roda, fes-la en el temps, Uh, ara el setembre, ara em puc, per dates, uh -huh. llavors se'm acudir la idea, dir què puc fer, mentrestant, ja, ja em molesta eh, haver-me d'aturar a la meitat d'una novel·la, però ho vaig fer, em vaig aturar després del primer capítol, i em vaig dedicar a apuntar fets, eh, dades, dates i dades, el que estava passant, uh -huh. per tenir aquest rerefons, aquest eh, marc, aquest decorat. I perquè vaig pensar, això promet, o sigui, s'està escafant moltíssim després dels atemptats. Es va començar a veure, un cop va passar tot allò de la manifestació pels atemptats i no sé què més, mm -hmm. ja es va veure que allò pujava cap amunt, amunt, amunt. I, I llavors el que em vaig dedicar va ser anar apuntant. I paciència, paciència, vaig pensar, bueno, quan siguem independents explicaré com tots aquests personatges han evolucionat mm -hmm. personalment cap a l'independència. Però, és clar. Uh, diguéssim que no hi vam arribar en això no. i llavors va haver un dia que ho vaig haver de matar i perquè vaig dir o ho mato o em puc estar molts anys escrivint mm -hmm. I, i vaig decidir que el dia de Nadal era una bona idea perquè el dia de Nadal és un dia de, de treva normalment en què tot s'atura i, i que era una bona idea per, pup, per per parar el tema i per això el dia de Nadal és l'última data mm -hmm. i em vaig posar a escriure uh, tota la resta de la novel·la al gener i al febrer Com eh, es treballa? Aquesta nova manera, no sé si va ser una nova manera de treballar, eh, que ens has comentat tu que eh, ja havies començat, primer capítol el tens enllestit i decideixes aturar-te Ostres, suposo que pels escriptors eh, doncs quan agafes comences a agafar agilitat no? amb els dits, comences a escriure haver-te d'aturar ha de ser molt complicat no sé si ja ho havies eh, practicat en una altra de les teves novel·les La carrerilla vols dir, eh? Sí, haver-te d'aturar Allò de... que diu carrerilla Sí, sí, sí no, perquè no m'hi vaig veure forçada, no, no m'hi vaig trobar que, que m'hagués passat mai això, saps? I llavors, res, doncs, mira, mossegant-me les ungles, no sé què dir-te. A part, estava plau distreta externament, mm -hmm. com per poder-me dedicar a una altra cosa. Tampoc crec que hagués pogut escriure. En aquell moment, no es podia, bueno, jo no podia escriure. Mm -hmm. Jo no podia fer altra cosa que seguir els esdeveniments amb un mal de cap que no m'aclaria de l'atenció, amb uns oberts com unes taronxes i sense dormir, i aquestes coses que seguíem tots en aquell esternó. Mm -hmm. Penséssim el que penséssim, eh? Perquè estava tothom eh, amb estat de nervis sí. mm -hmm. eh, continu. Llavors, eh, va ser una mica... Eh, bueno, va ser exactament... Eh, això, intentar intentar parar perquè no podíem vull dir, perquè era l'única solució que tenia i esperar-me fins al dia de Nadal i posar-me a escriure altre cop al gener però no m'havia passat mai, insisteixo uh -huh. no, és a dir, no, havia, no havia vist mai a venir això per la, per la gent que ens estigui escoltant i, i no s'hagi llegit el llibre però que vulgui doncs, assistir a la, a la presentació aquesta tarda eh, que no s'equivoqui, eh? tu ets, ets, segueixes el fil conductor del, dels fets que van passar des del 17 d'agost fins al Nadal d'aquell 2017 però en cap cas vol ser ni, ni, ni, ni volies doncs, que fos una crònica no? de, de, de tot el que va passar en aquell, en aquell moment. No, no, n'hi ha moltes de cròniques i estan molt ben fetes. Jo n'he llegit algunes. Um, però jo no ja t'ho he dit abans jo no faig assaigs per començar i no faig novel·la política per continuar no en absolut ara, sí que és cert <coughs> perdó, que clar, els personatges d'aquesta època estan marcats uh, en, algun, en algun sentit estan marcats pel que està passant i n'hi ha alguns que estan implicats en el tema perquè és que si no no seria real uh -huh. i n'hi ha alguns que no perquè si no tampoc seria real llavors ehm uh, estan, ara, a part d'això, fan les seves vides. Però jo el que volia retratar era com es movia la societat en general a dintre d'aquest marc eh, d'aquella tardor. Com com continuava, fent, com continuava fent la seva vida la societat en general, que estarem d'acord que, que va ser un, una vida social bastant complicada, per no dir inexistent, mm -hmm. però... Però els personatges, com continuen sent ells, com s'oprenen el no? que està passant per fora, com els afecta per dintre, com els afecta tots els seus actes, els pensaments, els sentiments, les necessitats i els desitjos. Mm -hmm. Això és una, una característica de les teves novel·les, aquests eh, mons interiors, no? dels teus personatges. En aquest cas, doncs, eh... Ho has volgut també posar amb els fets que van passar doncs, durant aquells mesos de finals d'agost de, del, del, fin, del 2017 fins a finals d'aquell any i en aquest sentit doncs, hem d'explicar que són sis capítols amb sis personatges que tots ells doncs, estan relacionats d'alguna manera i ja us ho he dit tu, eh? el llitre és un element molt important. Uh, carai, estem parlant no? els atentats del 17 d'agost, els fets de l'1 d'octubre relacionar tot amb el llit és curiós i més, no? Ah, mira, mira no no riquis tant perquè un dia em va explicar una historiadora que en temps de pesta d'aquelles epidèmies de pesta d'altres segles era quan més procreació hi havia perquè la gent, suposo que per instint reproductiu la raça humana es veia venir la gran catàstrofe i, I llavors, sí, en sèrio, i llavors es posaven a procrear. Bé, bueno, doncs no he desestimat això a l'escriure, les saps? Però, però bueno, però és que hi ha temps, uh, hi ha temps per tot, a part que n'hi ha molts que ho recorden i que ho han fet en el passat. Mm -hmm. uh, però no crec que ningú s'estigués d'això, <laughs> passés el que passés. Segurament. No crec que ningú s'estigués d'això. I, I llit és relatiu, em sembla que n'hi ha un gallit, totes les restes són fora del llits però ja ens entenem, sí. si són a celles de sexe <ríe> doncs sí, veurem si d'aquí uns mesos també hi ha un baby boom, ara que també hi ha aquesta pànic una pel coronavirus uh, no sé si això també comportarà doncs, que... ah, <ríe> no sí, sé. sí, ostres, tens raó <ríe> doncs estaria per mirar-ho perquè perquè és clar, perquè això és instintiu segons on m'explica aquesta persona uh -huh. que jo, saps, aquelles coses que se't queden a l'ànima sí. i dius un dia ho trauré escrivint, vull dir que, que que ho tinc en compte l'hora d'escriure, eh, perquè et fa l'efecte, no?, que tothom ha de parar de fer-ho tot i tal. Doncs no, és com quan veiem eh, la gent aquesta que fuig de la guerra de Síria. Quants nens hi ha? Mm -hmm. Tu has vist quants nens hi ha que n'està ple? Sí, sí, I sí. I per què n'està ple? Perquè tenen una catàstrofe al damunt. És el mateix. No, no paren de... de, de no ho aturen, això, al contrari. Mm -hmm. perquè, perquè suposo que portem l'instint a dintre que ens hem de reproduir. I ara pel coronavirus m'agradarà veure-ho, has una bona idea. Sí, mira, eh? A sí, si sí. després la propera novel·la també té a veure amb el coronavirus, no, no ho sé, ah, no, no sí, ho sé manca. No, no, sé. No, no, no, tindrà, no tindrà a veure amb el coronavirus, de fet, la idea que tinc en, en ment... No hi haurà ni sexe, o sigui que imagina't. Carai. No. Però, perquè perquè la, la, la gent que ha llegit aquesta i que em coneix que m'ha llegit d'altres, Uh, moltes vegades em diuen, "Vidi'm he trobat més documentari de dos dia i nostra blaca quan de sexe, per si tu", uh -huh. saps? Doncs, uh, em van dir fins i tot que evolucionava cap a la novella eròtica. Uh, ho sento però no Vull dir, qui volgués que evolucionés cap allà ho sento però no Vull dir, quan, quan es cal el sexe s'hi posa si no cal el sexe no s'hi posa i jo si no cal no li. poso i ja està Molt bé, doncs uh, aquesta conversa que estem mantinguent amb, amb, amb la Blanca doncs, també la podeu tenir vosaltres d'una altra manera amb, amb aquesta presentació que farà avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de, de Palà-Frugell uh, Blanca, com enfocaràs per acabar ja aquesta, aquesta entrevista com enfocaràs a aquesta presentació com, com, com ho sols fer? Tu. Mira, de moment amb moltes, moltes ganes de venir a Palafrugell. Uh, és la primera vegada que vinc a parlar-hi de, de llibres, ja sigui un club lectura o una presentació. Uh -huh. I a més m'acompanya en Guillem Terribas, que uh -huh. tothom el, con el coneix bé, i, i en Guillem, uh, vull dir, em traurà la feina de sobre, saps? Perquè sí, sí. dirà ell tot el que s'ha de dir i encara em deixarà ben poca cosa. Però, però jo, la meva idea és, eh, com sempre, eh, que qui tingui, vull dir, que interactuar amb, amb, amb la gent que hi hagi. És a dir, jo si, si penso que dir alguna cosa la diré, si no ha quedat clara alguna cosa, que, que la faci d'Ità Guillem, doncs ja la diré jo, mm -hmm. però... Però, però sempre donant veu a les persones que estiguin escoltant ni que tinguin ganes de fer preguntes les que siguin. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Tothom convidat a aquesta presentació d'aquesta tarda i nosaltres acomidem a la Blanca i l'agraïm una vegada més que ens hagi atès avui a, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Blanca, moltes gràcies i, i que sigui tot un èxit aquesta presentació i també doncs, les, que, les que puguin venir d'ara endavant. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies aquesta ha estat la conversa amb la Blanca Busquets va mantenir en el dia d'ahir el nostre director cap en Rubén Arrant. Recordeu 7 de la tarda el crit presentació de llibre amb l'autora a la biblioteca juntament també amb Guillem Tarribes, Llibreter activista culturalult. També i amb el nostre informatiu varen destacar una informació en la qual eh, us comentaven que els joves de secundari de pala podran alertar els, dels casos d'assetjament escolar a través de l'aplicació anomenada Bresol. Aparm a amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugil, uns minuts, amb la Mònica Alcalà. Seguim amb el nostre informatiu i ara mateix parlem també de Palafrugil, en aquest cas d'una informació que ens arriba directament des de l'Ajuntament i de l'àrea d'Educació, per això tenim a l'altre costat del telèfon amb aquest informatiu i en directe a la regidora d'Educació, Mònica Alcalà. Bon dia, Mònica, benvinguda. Bon dia. Moltes gràcies per estar en nosaltres anem a parlar. En aquest cas dels joves de secundària de Palafrugell, els quals ses'ns informa que podran alertar de casos d'assetjament escolar a través d'una APP que òbviament s'hauran d'instal·lar al mòbil, Què és aquesta APP anomenada B-Resol, Mònica. És una aplicació que els alumnes poden instal·lar-se al seu mòbil, i poden comunicar a través d'ella situacions que consideren que poden ser problemàtiques tant relacionades amb l'assetjament com amb altres, amb altres coincidències que poden haver-hi i que els missatges s'envien a un grup de professors que s'hi presten voluntàriament per fer-ne els comunicadors. Llavors, els alumnes que escriuen el missatge poden fer-ho o bé de manera anònima o bé nominal ells ho escollen en el moment que, que teclegen el missatge. Uh -huh. Com ha arribat l'Ajuntament de Palafrugell a, a decidir posar aquesta aplicació a disposició dels alumnes? Doncs, de fet, aquesta proposta va arribar des dels caps d'àrea en la Comissió de Serveis de les Persones i llavors en vam estar parlant dels beneficis que podia tenir, vam parlar amb l'empresa que ho gestionava i es va proposar directament després els directors de, de les escoles i instituts de Palafrugell, directors i directores, i entre tots vam creure convenient que és cert que a vegades que les situacions es detecten molt tard, que els alumnes no saben quin canal utilitzar, i la vam proposar i l'hem tirat endavant aquest any per a tots els alumnes de secundària. Que són un munt d'alumnes que se'n beneficiaran sí. d'aquesta iniciativa amb els centres de Palafrugell, de Baix el Baix Empordal, Frederic Martí, el Prats de la Carrera i l'Escola Sant Jordi. Eh, hi ha un munt d'alumnes no, doncs, que se'n poden aprofitar? Sí, uh -huh. sí, sí, tot l'alumnat, des de primer fins a quart d'ESO. Gairebé 1.400 alumnes que hi tenim. Ah, és un projecte relativament jove o ja porta un temps en desenvolupant-se en alguns altres llocs? Aquesta aplicació és un projecte que ja es porta a terme en altres ciutats d'Espanya de, i... És relativament jove, el que passa que està està sent molt funcional les experiències que tenen i llavors els el centres la van, la van agafant també. El que passa que de forma novedosa podem dir que Palafrugell ho té a tots els centres, no només amb un o amb dos, sinó que s'ha ofert a tots els instituts per igual. Aquesta és una iniciativa de fet municipal, des de l'àrea d'educació i d'altres de, de, del nostre Ajuntament, però cada centre és perfectament vàlid per gestionar la informació que es proporciona. Sí, cada centre gestiona la seva informació. Mm -hmm. eh, parlem una mica de, de, del que es podrà, perquè el titular bàsic d'això és que els joves de secundària poden alertar de casos d'assetjament escolar, però no només servirà per això. No, o sí sigui, de fet, els els alumnes poden alertar de qualsevol situació conflictiva que ells reconeguin, sigui d'assetjament, també s'han trobat a vegades en situacions de trastorns alimentaris, llavors els alumnes expliquen què és el que ells veuen i llavors quan això arriba al professorat es decideix quin tipus d'intervenció és la que s'ha de fer si ha de ser una intervenció des de l'acció tutorial, si s'ha de derivar algun servei especialitzat, llavors es fan els, els procediments corresponents a cada situació en concret que s'ha d'estudiar. Mm -hmm. Com cada vegada que parlem de recollir dades de, de persones, i en aquest cas de, de menors, doncs, és un tema amb molta sensibilitat. Què podem dir ls i amb els pares preocupats doncs, perquè els seus fills tinguin una app, una aplicació instal·lada amb el mòbil que pugui accedir a les seves dades? Bé, no és ben bé que pugui accedir a la seva dada, sinó que l'alumne decideix si vol donar a conèixer el seu nom o no. Llavors, automàticament, quan l'alumne envia aquest missatge al professor que ell considera, del seu mòbil queda borrada aquesta informació. Per tant, és una aplicació que funciona amb molta confidencialitat. Uh -huh. Doncs ja ho sabeu, hem estat parlant en aquests minuts, ho farem més abastament amb un proper espai de, de la nostra emissora per parlar d'aquesta aplicació i d'altres qüestions que vinguin des de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell N hem parlat amb la Mònica Alcalà, no sé si vols afegir alguna cosa més Mònica. De moment ho deixem per al dia que ens trobem i parlar-ne detingudament. Doncs parlarem de moltíssimes coses moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest informatiu Moltes gràcies Recordem que el Centre Municipal d'Educació es porten a terme diferents cursos organitzats per l'Espai, Empresa i Emprenedoria de l'IPEP, de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. alguns d'ells des d'avui dimarts a tres quarts de dues, el curs de formació d'Instagram ha avançat la segona sessió tindrà lloc el dijous dia 12, també el curs de comptabilitat i fiscalitat per a persones autònomes, un curs que té lloc aquest dimecres de les 9 a la 1 del migdia de les 9 del matí de l'1 mig al migdia, també el Centre Municipal d'Educació. Són cursos dels quals ens en va parlar fa uns dies juntament amb en Rubén Herranz la Sònia Planes que ens en va venir a visitar els nostres estudis i del qual ara recordem les seves paraules als nostres micròfons El primer que, que hi ha és el de comptabilitat i fiscalitat aquest està enfocat a persones autònomes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 Per tant, si no poguéssiu assistir a aquesta de l'11 de març, no us apunteu perquè els altres dos, eh, les altres dos formacions doncs, sí, tenen perquè, continuïtat amb la primera. Sí, primer, eh? podria ser que no t'interessi fer el DIVA perquè no necessites fer-ho uh -huh. i dius només faig el de l'IRPF, llavors podries fer el llibre de registres de l'IRPF o l'inversa, no? Dir, va, només m'interessa fer el DIVA perquè l'IRPF he de fer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 un i quart. Gràcies a eh, companyes doncs, i també a Ruben que va mantenir aquesta conversa el passat dia 2 amb la Tània Sagués i també amb la Sònia Planes, amb dues eh, informant-nos d'aquests cursos que s'organitzen des de Lipep. També recordem que dimecres dia 11 a 2:00 de del matí a l'estadi municipal a la sala polivalent hi ha un taller d'autoprotecció, activitat no mixta per aprendre a protegir-se i escapar d'una possible agressió física amb els Mossos d'Esquadra de Catalunya. Les classes són limitades i cal inscripció prèvia a l'Espai Dona de Palafugill, espai palafugil i el telèfon 972-61-1879. Parlem també d'altres informacions, ja que parlàvem dels Mossos d'Esquadra, recordem que han detingut amb una persona, eh, el vagin portar per utilitzar receptes falsificades per tenir medicaments. La investigació continua oberta per esbrinar si podia utilitzar aquests medicaments per fabricar drogues de disseny. En aquest cas, amb aquest home el varen detenir el passat dia 6 a Jafra amb una obra de 33 anys de nacionalitat marroquina, veïda blanes com a presumpte autor d'aquest delicte contra la salut pública, falsificació de document públic i estafa. Els fets en van iniciar-se la tard del 6 de març quan agents de la policia local de Palamós van alertar que en una farmàcia de la població eh, doncs un home estava intentant aconseguir un medicament amb receptes falsificades els Mossos van veure que es tractava d'un medicament utilitzat habitualment per elaborar substàncies estupafaents que per la seva composició i efectes no es pot tenir obtenir sense recepta mèdica i van comprovar que la mateixa persona ho havia també intentat aconseguir de manera fraudulenta en farmàcies de Palamós, Vall d'Obrega, Montraspa, la Frugell i Pals. Van, es va muntar un dispositiu per localitzar-lo i cap a les 8 del vespre el varen detenir davant d'una farmàcia de Torroella de Montgrí. Dos gossos potencialment perillosos han atacat i malferit una parella a Calonja. Els ells van passar aquest diumenge a la tarda. Els joves passejaven amb el seu gos quan els dos animals de raça Staffordshire van escapar-se d'una casa ocupada. Els gossos perillosos van anar directes cap a l'altre per atacar-lo i quan la parella s'hi va interposar els van mossegar. Al noi li van fer ferides a la cama i a la noia en una orella, la mà i braç. A més, els dos gossos van ferir el seu amo, que va sortir de la casa ocupada per intentar separar-los. De moment no es té constància que la parella hagi presentat denúncia però la policia local que va aixecar acte i ha assegurat que si no seran ells qui l'interposaran d'ofici amb aquest fet que va passar doncs, a Calonja, amb aquest atac de dos gossos que van malferir amb una parella. I acabant el nostre informatiu amb una notícia que ens arriba des de Begur concretament des del pardó d'Aigua Blava, perquè aquest reobrirà el dia 1 de maig. La seva reinauguració estava prevista per a finals del 2017, però problemes amb la luminosi la van fer endarrerir. El paradó doncs, s'obrirà després d'estar tancat durant gairebé 3 anys i mig per reformes i amb una inversió total de més de 17 milions d'euros. Gestionat per la Societat Estatal Paredores de Turisme i ubicat sobre un peny assegat a 4 quilòmetres de Bagú, aquest establiment considerat de luxe va tancar el novembre del 2016. El el mateix any que celebrava mig segle d'història per fer una reforma integral. Inicialment, les obres es van adjudicar a Vies i construccions, una filial d'ACS, empresa de Florentino Pérez, per 9,1 milions i havien d'estar llestides a finals del 2017. Els treballs van arrencar el 2 de gener, però de seguida van sorgir problemes relacionats amb la luminosi, que va encarir l'obra fins a 10 milions i mig, i va allargar el temps d'entrega fins al juliol del 2018. A mesura que avançaven els treballs, van sorgir nous problemes que van seguir encarint i retardant les reformes. Finalment, l'octubre del 2018, es van haver d'aturar mentre es feia una nova licitació, tenint en compte que el contracte ja no es podia allargar més. Es va adjudicar la mateixa empresa el març del 2019. Visualment, el parador es mantindrà igual, ja que, segons va informar i paradores de turisme, s'ha mantingut la seva estructura original i la façana i s'han renovat les dependències dels clients i del personal. En 6 plantes i 78 habitacions, que han estat redistribuïdes, s'ha incorporat un gimnàs spa amb vistes a la cala i s'han millorat les zones exteriors, piscines, solarium, terreny, i urbanització. També hi haurà diferents exposicions que es portaran, s'hi exhibirà una part de la destacada de, de l'obra contemporània catalana presentada a la col·lecció artística de Paradores, una tasca en la qual doncs, també s'ha col·laborat en la redecoració de tot l'establiment i s'hi han gastat 1,2 milions d'euros més. Concretament, s'hi exposaran peces gràfiques i alguns olis de gran format, com Monegros, de José Beulas, Senino Senini, o el llibre de l'art de Modés Cuixart, o una pintura extracte de Joan Hernández Pijoan. A més, també hi haurà peces de Salvador Dalí, Rafael Duran Camps, Antoni Clavé, Josep Maria Sobiracs, Antoni Tàpies o Joan Miró. Res més per el dia d'avui, el nostre informatiu, més informacions, com sempre, cada dia, a través de la nostra plana web, en qualsevol moment, radiopalafrugill.cat, i també el nostre canal de Telegram a la una del migdia, a les set de la tarda, en repetició, serveis informatius de Ràdio Palafrugill, amb en Rubén Arranz, Rafael Corbí, també en Mariana Ferrer. Serà fins a la propera, doncs moltíssimes gràcies per la seva atenció. adéu -siau. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugill.